5. Nem a tények zavarják az embereket, hanem a tényekről alkotott vélemények. A halában például nincsen semmi szörnyű. Ha szörnyű volna, Szokratésznak is úgy tint volna, hogy azonban a haláról úgy vélekednek, hogy szörnyű, maga -e ez a tény szörnyű. Így hát sosem másokat okoljunk, amikor akadályokra bukkanunk, vagy nyugtalanok és szomorúak vagyunk. Magunkat, azaz a magunk véleményét hibáztassuk. A műveletlen ember szokása másokra panaszkodni, amikor ő maga cselekszik helytelenül. Aki tanulni kezd, az magát hibáztatja, a bölcs pedig sem mást, sem önmagát.